محمد المطلقى صلى الله عليه وعلى آله واصحابه الرحيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli ala sayidina Muhammadin ala alihi wa tabihi ajma'in. Alhamdulillah. Selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Sebagai menyambung kita berhubung dengan syarat-syarat haji dan umrah. Hari ini sampai kita kepada syarat yang kedua ya? Penjelasan Menjelaskan syarat yang kedua ya, uh, Bukan syarat yang kedua yaitu Syarat yang kelima bahagian yang kedua Syarat yang kelima ialah berkuasa atau mampu Jadi mampu itu pertama ada tekalan Ini sedang kita bincangkan Kedua ada kenderaan Ini yang kita akan bincangkan ha. Ada kenderaan Yang ini, ada, kenderaan ada kenderaan tu menjadi syarat Kalau ada kenderaan darat atau laut Walaupun ia sanggup berjalan kaki, tapi kendaraan ini syarat bagi siapa bagi orang yang tinggal jauh dari Mekah. Bagi orang yang tinggal jauh dari Mekah, yaitu kira-kira perjalanan dua marhala, kalau tak ada kendaraan dia tak wajib pergi. Walaupun dia boleh berjalan kaki, tapi ini terlalu jauh bagi dia berjalan kaki. Tak kita katakan, awak oh, mesti jalan kaki awak oh, boleh jalan kaki jauh jauhkan dua marhala lebih nah. tapi kalau kurang dua marhala dia boleh jalan kaki Tadi ada kenderaan dia wajib kalau kurang dari dua marhala kalau dia boleh berjalan. kalau tak boleh tak boleh tapi yang lebih dari dua marhala tak wajib nah, masih ada kenderaan nah. tapi kalau dia nak pergi juga tak apa lah Jangan mengembara, nak cari pengalaman jalan kaki, sampai jauh-jauh tu, jauh, jauh, jauh. tak apa Tapi tak wajib, ha, tidak mesti. Ya? Ha, wajib ni macamnya kalau dia tak buat betul. Ha, ini kalau dia tak buat tak boleh, tak, tak dibenarkan. Ada Adapun orang yang tinggal tidak jauh, tidak sejauh dua masalah dari Mekah, kalau dia mampu berjalan kaki tanpa sebarang bahaya, maka wajiblah ia pergi. Oh, dia kata saya tak ada kenderaan tapi awak dekat dengan Mekah tak jauh boleh jalan kaki. <tuh> mampu jalan kaki, mampu. Tapi ada bahaya. Bahaya apa? Binatang ke, orang merompak ke, abdog ke? Kalau ada bahaya, tak dia. Orang yang tidak berdaya menaiki sebarang kenderaan adalah wajib atasnya haji. Yaani dia tinggal jauh dari Mekah dan dia tak boleh naik kapal terbang, takut naik kapal terbang, takut naik kapal laut. Apa nak buat? Tak pernah belayar. Takut nak belayar. Kalau laut ada orang je. Ya. Tak ada juga naik dia takut naik kapal terbang. Tak sanggup dengan ni. Tak, tak. Tak nak mengangkang lagi dengan laut tu. Ha. Tak takut naik kapal Itulah syarat ada penderaannya. Yang ketiga aman perjalanan. Kira-kira selamat dirinya, hartanya dan marwahnya. Asli nah, itu. Dalam perjalanan tak ada sebarang gangguan pada dirinya. Yang ni tak ada orang yang boleh mengacau dalam perjalanan. Ya. Juga hartanya tak ada orang boleh merompak. Tak ada apa, apa perjalanan aman. Juga marwahnya tidak tercemar. Tak ada orang yang boleh mengusiknya atau mengganggu atau apa. Ini salah. Jika ia mampu membawa pengawal dengan perbelanjaan yang munasabah, wajiblah membawa pengawal dalam perjalanan yang berhasilkan kerana tidak aman itu. Ha. Perjalanan tak aman. Kalau seorang atau dua orang. Tapi kalau ada pengawal, misalnya dibawa orang yang boleh mempertahankan itu dan dia boleh belanja. Jadi dia baca. Dia rupa satu orang. Kau iringi aku, aku nak pergi haji. Jadi pengiring Sama ada pengiring itu haji Ketika haji sudah tiba Dia boleh bayar Sanggup bayar Ini ya? misalnya Saya, tak tahu tahun depan Ke tahun sebelumnya ya? Ada kerajaan-kerajaan Yang hantar jamaah haji Diiringi dengan tentera Dihantar ke orang-orang tentera Dan seorang-seorang pergi Pasal so, jamaah bagaya takut Kepulauan satu hal berlaku, Kepulauan tak apa Begitu juga dengan orang yang menunjuk jalan. Dia tak tahu jalan. Dahwi Mekah. Tak adalah jalan kaki ke dalam apa. Ya? Cari satu penunjuk jalan. Habis penunjuk jalan ni kena bayar. Kalau mampu bayar. Tak mampu tak apa. Katalah dia cuma ada cukup-cukup untuk dia haji je. Duit untuk menunjuk jalan tak ada apa semua. Jadi tak tahu nak pergi. Dan tak tahu nak menunjuk. Tak haji lah tak cakap. Sekarang ini ada isyaratnya. Tunjuk jalan. Segala macam perjalanan. Sama ada laut, darat atau udara. Jika kebiasaannya aman. Wajiblah digunakan salah patuhnya. Ya? Sama ada jalan laut. Atau jalan darat. Atau jalan nampak udara. Kalau biasanya selamat. Dan sekarang Alhamdulillah. Biasanya selamat. Jalan laut pun selamat. Selamat jalan darat nama alhamdulillah ya. Jalan udara pun kan? lama. Nah, biasa di sana. Jadi kalau biasa di sana, isi begini. Tapi kalau ada pesawat misalnya, jalan laut memang tak ada begitu caranya. Jalan darat juga ya. Jauhlah jalan udara. Karena jalan udara itu banyak high-jacking, high-jacking kapal terbang ini semua takut orang enggak pergi jalan sana ada orang yang Hai dia kapal terbang, dia kena tembak, dia kena apa. Tak aman lah ke Tak ada. Sampai aman juga. Tapi kalau sekali-sekala berlaku, ya, tak ada isyarat. Ini selalu berlaku. Tapi kadang-kadang ada kaya itu berlaku. Nah, itu kita kata bagi umum, wajib pergilah. Tapi bagi orang perseorangan, tengok pula diri dia. Yang ramai ni kata tak ada, tak ada masalah. Nah, pergi. Yang satu ni kata saya takut lah. Nah, kalau takut, jangan. Belum, belum cukup lah. Awak tak boleh pergi dalam keadaan apa? Takut. Nah, pergi dalam keadaan awak aman. betul. Tetapi dalam satu-satu masa yang perjalanan itu ada bahayanya, tidak wajib dia pergi. Nah, ini kalau katalah, tiap-tiap tahun tak ada apa-apa. Tapi tahun ni, bahaya-bahaya. Nah, jadi tahun ni, wajib Malah haram mukanya membahayakan diri. Kalau awak pun, orang tak kata jangan pergi ini bahaya, awak kata saya nak pergi juga sampai awak kena bahaya, dosa. So. Awak dosa. Dah kena bahaya dosa. So. Masalah apa awak mewajibkan bagi awak sesuatu yang syarak tidak wajibkan dan kena pula bahaya. Jangan sampai nanti cuba menyalahkan agama pula. Ah tengoklah orang pergi haji yang semua sampai begini jadi ni siapa suruh begini? Ini memang masa bahaya Jadi salah dia bukan salah hukum Hukum dah kata tak bayar Tapi dia nak pergi Dia tanggup sendiri Dan dia berdosa hmm. Orang buta Nak pergi ya? Orang buta yang sanggup membawa pemandu Yang layak dan sesuai Wajib membawanya dan membayar upah. Ini kalau dia mampu lah Dia orang kaya Tapi matanya tak ambak Duit banyak Dia nak pergi haji Wajib pergi haji dalam wajib habis saya ni tak nampak awak boleh belanja satu orang pandu awak oh boleh dia sakup bayar wajib cari satu pemandu ikut dia pergi haji bayar ha. oh dia kata saya ni bukan kena bayar dia punya belanja pergi haji saja, bayar pula lagi belanja dia yang dia nak makan minum atau dia kata ni anak saya nak tinggal pun saya takkan semua sekali kira kalau mampu mampu tak mampu tidak kan telah satu orang melenek tapi macam tak nampak wajib pergi haji lah wajib dengan apa? dengan pemandu buat apa nak kena bayar tak kira lah orang pergi haji bayar 6 ribu ke 7 ribu dia pergi haji bayar sampai 20 ribu tak apa dia melainkan wajib dia pergi dia mesti belajar dia tak kata takkan lah saya nak pergi sama ribu pasal awak ada duit dan awak uzur orang lain tak uzur Ini wajib belajar belanja 20 ribu kan 20 ribu kan pelajar untuk haji wajib tapi kalau dia kata saya tak bampu tak bampu tak, tak apa lah saya cuma ada 6 ribu 7 ribu tapi siapa yang nak bawa saya tak orang nak berkhidmat dengan saya ha, Tapi kalau ada orang nak tolong, nak khidmat Sekarang kalau kita melalui Syih Haji Katalah dia tak nampak ha, Dia ada duit, untuk Syih Haji ada 6,000-7,000 Syih Haji kata tak apa, saya ada orang, saya ada pegawai boleh bawa awak nah, Wajib lah ya. Pegawai pandu Tak apa Yang keempat, sihat badan Orang yang sakit, yang tidak tanggup mengerjakan haji dengan sendirinya, tidaklah wajib dia pergi. Dia sakit. Dia tak boleh buat kerja haji. Tak wajib. Orang yang tidak ada harapan untuk mengerjakan haji kerana sakitnya disifatkan sebagai ma'bu. Yang boleh mewakilkan orang lain membuatkan untuknya dalam masa hidupnya. Bukan niang. Perkataan yang tu salah. ya? Saya ulangi. Orang yang tidak ada harapan untuk mengerjakan haji kerana sakitnya itu disifatkan sebagai ma'bub. Ia boleh mewakilkan. Ia bukan ia. ia, Ia boleh mewakilkan orang lain membuatkan untuknya dalam masa hidup. Ini satu perkataan yang dinamakan yang sebut ma'bub. Ma'abuk, yang dalam hadiah satu ma'abuk. Nampaknya, lah. eh, ini rasa ha, jangan dibaca sahaja. Ma'abuk tu, ini ma'abuk. Ma'abuk, ini perkataan Arab dalam satu istilah dalam bahasa Awak kataan. Awalnya dijumpa kataan Kata -kata dalam kataar hadis lah. ini dalam buah hadis. Ma'abuk ni artinya orang yang tak boleh pergi haji lagi. Sama ada cacat pada anggota atau ada sakit yang larat yang dia tak ada harapan boleh Jadi orang yang tak ada harapan boleh pergi ini, boleh wakilkan orang buat haji dia walaupun dia bisa hidup. Ha. Tapi kalau orang yang lain itu tak bolehlah. Dia bisa hidup, dia nak wakil orang lain buat haji tak boleh. Dia dah mati, nanti mah hajikan lah. Tapi orang mahasis itu boleh. Ha. Ini masih waktu itu lah, dia itu memang tak mampu lagi lah, tak boleh pergi tu. Tak ada siapa nak bawa dia. Ataupun ke beberapa pihak. Kesihatan tidak benarkan dia belayar lagi. Dan dia ni tak ada harapan boleh sebuah. Ma'adub lah namanya. Dihajikan dia. Walaupun dia berseru. Adung kalau dengan dia Allah Ta'ala orang ma'adub ini baik. Kemudian wajib dia beri. Jadi yang pertama tu dia senat tu. Nah. Andainya orang yang ma'adub ini boleh, Tidak layup. melakukan hajinya lagi. Menurut khawal yang asa. Yang ini menurut kaul yang lebih kuat. Tapi ada satu kaul lain mengatakan dah tak payah. Dah dia kan juga. Tapi kaul yang asal mengatakan dia sekarang tak sihat. Dia boleh pergi. Dia wajib. Pergi. Ini yang sama. Syarat yang kelima. Tidak suntuk masa. Tidak suntuk masa. Orang yang sempurna kemampuannya dalam masa yang boleh menyampaikannya untuk melakukan haji dan mendapat hukum yang alafah diwajibkan dia pergi pada tahun kemampuannya itu. Andainya tidak cukup masa, tidaklah wajib pada tahun pada tahun itu. Kataan itu ditinggal ya. katalah ya. dia nak pergi haji tahun ini haji tahun ini ya itu kira-kira nanti dalam bulan Mei ya. ini jam dia belum mampu tapi dia kata nanti CPF saya keluar nah. bila CPF dia keluar dia nampu lah tapi katalah masa CPM dia tu keluar tak cukup untuk dia nak membuat menguruskan haji ni semua. Masa dalam suntuh dia tunggu-tunggu dia tak ada, tak datang, tak datang lagi tiga empat hari nak kerjakan haji, Ah ha, baru orang pilih satu, ada boleh keluar, ada masuk dan kira-kira kalau tak sempat nak buat urusan. Kalau oh, sempat, boleh. Dia kena ikhtialah. Sebab mana? Sempat tidak serang. Lagi tiga hari. Berhubunglah. Di sini sana. Mana tengok mana ada si Haji yang boleh ambil lagi. Ada kapal terbang. Boleh sampai sana dapat Arafah. haji yang penting. Sebab Haji, uh, Arafah. Haji itu Arafah. Kalau saya dapat Arafah, tak boleh. Ha, kalau orang kata boleh. Tiga hari boleh. Saya boleh uruskan. Ha, Bagi lagi tau. Tapi orang kata tiga hari contoh. Mana boleh dapat. Dan awak pun saya nak beli ini. Payah. Ah, tahun itu tak wajib tahun, itu, tahun itu, hmm. andainya kalau dia meninggal dunia lepas itu kita kira dia tidaklah meninggal dunia sepedosa kerana tak yakin, kerana kemampuannya datang pada masa yang sangat suntuk pada tahun itu kemudian tak sampai tahun tebal meninggal, tak dosa sebab ini syarat semua, kalau tak diikut, tentu saja. Tapi dia kata, ini tak boleh, tentu saja. Tak boleh ha. tak ada, tahu. Oh, tuan. Itu yang maksudnya tidak betul masa. Dan yang pentingnya, dia, dia dapat Arab. Ah, ha. Tapi Umrah dia pergi. Sebab Haji dan Umrah. berbeza masa haji masa yang tertentu dan umrah sebarapa masa jadi katalah dia nak pergi haji tahun ni suntuk tak dapat dia mau dapat duit nak tunggu haji tahun depan dia khuatir tak sampai pergi haji ke tidak sedangkan umrah pun wajib pergi umrah tu umrah ni. dan gugur umrah sebab yang wajib itu dua, haji dan umrah dia boleh ambil dah hubung satu waktu tinggal haji, haji. jangan pula dia tunggu oh ini nanti saya nak buat tahun depan lah. haji tahun 11 sekali ingat boleh sampai tahun depan ha. insyaAllah kalau mula dah sampai tak apalah tapi kalau tak sampai ambil dulu ambil ambil ambil yang ke enam ada mahram, atau suami, atau beberapa orang wanita yang berkepercayaan untuk mengiringi seorang wanita itu, walaupun tidak dua. Walaupun pembantu-pembantu, disyaratkan mahramnya baginya. Disyaratkan ada ramai wanita. Kalau tidak ada syarat ini, tidak wajib wanita itu pergi, walaupun pada haji yang wajib. Jadi kena faham, tak wajib pergi. Tapi kalau dia nak pergi dulu... Macam mana? Apa hukum? Jadi nak pergi dulu... Nah ini keterangannya... Tetapi... Harus bagi wanita itu pergi haji wajib... Dengan seorang wanita yang berkepercayaan... Atau seorang diri... Jika aman berjalanan... Ini bagi haji wajib... Kita kata awak tak wajib pergilah... Awak tak ada mahram... Tak ada apa semua... Tapi dia kata saya nak pergi juga. Haji apa ni? Haji wajib ni. Saya belum pernah hadir dulu. Nak pergi seorang. Berani jalan. Berani. Dan kita fikir perjalanan pun tak ada apa-apa bahaya. Boleh pergi. Boleh pergi. Boleh lah. Wajib tidak. Ha, beza lah tu. Kena faham hukum. Wajib tidak. Tapi boleh pergi tu. Boleh. Ha. Tapi kalau kita kata. Bahaya perjalanan tu. Haram dia pergi Bukan bahaya apa Katalah perempuan budak Dia kata saya pergi corak Bahaya Banyak gangguan Tak selamat awak Fitnah Haram awak pergi Haram tu kerana apa Ada Fitnah Tapi kalau dia tak, kata Tak ada fitnah apa-apa yang nimbol Lelaki yang pergi semua Baik-baik belakang, belakang Tak ada apa pun di sana Semua pejabat Aman Boleh. Tak ada gangguan Tentang wanita Lelaki apa-apa semua Boleh pergi Tapi pun misi tidak Wajib Beza antara wajib Dengan boleh Ada perempuan baik Dan berani Dia boleh jaga diri Bolehlah dia pergi Wajib dia tidak Tapi ada perempuan tu takut dia Tak boleh pergi lah Dia tidak mesti dengan suami-lagi Maharam atau suami Kalau suami dia tak boleh pergi Tak boleh Dia ajak suami, suami tak boleh ada adik-adik, abang, abang, abang semua tak nak Tak ada, tak apa nak buat Duit dia Tapi ini kita dah bincang tu lagi ada, ada masa kita dah bincang Tapi ada sedara di Atamah mahram dia kata nak pergi Tapi awak belanja dia lah. Ha, dia mampu belanja, dia kena belanja Sebab itu syarat Syarat Dia duit banyak Dia pergi bayar Rp 6 ribu Bank kali ada lepas saudara nak pergi Aku ikut kau, aku mahram Kau belanjakan aku RM6,000 Dia pun tengok eh, RM6,000 nak belanja pangkul ni eh. ha? Mampu tak? Mampu, duit banyak ada Bayarkan, pergi Dah wajib kah? Dah wajib Sebab awak mampu Kalau tak mampu tak, mampu. tak boleh Adapun haji yang sunat Haji sunat yang kedua Tidaklah harus ia pergi melainkan dengan mahram Atau suami saja ya? ha. Begitu juga dengan pelayaran yang lain Tidak harus pergi Dalam satu kaul dengan satu kaul lain ha? Harus juga wanita itu pergi Haji sunat seperti haji fahdi dengan syarat tidak ada sebarang fitnah yang akan timbul. Ini yang dipakai sekarang. Lama yang umum pandai haji dua kali lagi, ya, dah ada azab sama kali, kedua kali, tiga kali ikut aja. Kalau pergi haji berdua dia banyak. Jadi, mahram tak ada, semua tak ada. Sama-sama gruplah bupan saja. Kalau macam ikut, abis kalau yang belayar, kalau macam travelnya jek tahun. bubar saja. Tak <tuh> lagi lagi lagi boleh atau tidak? Ini ini syarat, ya? Pelayaran pelayaran lain dan pelayaran haji yang senang, ikut kaul yang utama, kena ada maharam atau suami. Tak ada tak boleh. Itu kaul yang utama. Tapi ada satu kaul yang lain, harus juga nanti kita pergi haji senang seperti haji perbu. Dan begitu juga pelayaran yang lain Sekarang menyewang layu mumpam layu semua dengan syarat tidak ada separah fitnah yang akan timbul. Kalau ada fitnah, dosa. Apa fitnah? Tercemar maruah dia. Lihatlah. Atau berlaku satu hal yang tidak diingini. Fitnah. Ini, ini, ini biasa berlaku lampiran haji membelaku ni. Ya? Ha, perempuan tu kerap pergi seorang ikut seh, si, ikut jemaah, ikut aku suami dia tinggal dalam perjalanan disakut orang lain buat hal apa-apa semua gitu gini dah balik rumah bersatu berhubung dengan tuan lelaki-lelaki lain ada Ada. terutama yang muda-muda ini berlaku orang lelaki pun ada juga berkenaan. tapi orang lelaki laki, -laki tidak lawan jawab perempuan dia punya perempuan pun tu orang lelaki laki pergi balik-pergi balik sakur kahwin dua kahwin tiga okay. <laughs> ini, ini pun satu masalah juga ya. <laughs> cakap, ya. dalam hubungan ini ada beberapa riwayat hadis seperti berikut ya, ini beberapa hadis yang berhubung dengan pelayaran perempuan itu ni ya Al-Bukhari dan Muslim dan Ahmad Meliwayatkan bahawa ada seorang lelaki Datang berjumpa Rasulullah SAW. Maka dia berkata Wahai Rasulullah sesungguhnya saya telah bersedia Untuk keluar berazwa pada sekian-sekian razwa Sedang setiap saya Tidak pergi haji Jadi nak pergi perang Tapi isteri nak pergi haji Maka jawab Rasulullah Baliklah kamu, jangan pergi perang Untuk pergi haji bersama isteri Jadi maknanya Sempurna akan kewajiban kamu terhadap istrimu ajak dia pergi, haji. Tinggalkan pergi perang dulu. Jadi sini menunjukkan, istri tak boleh pergi. Kalau suami tidak, tak ikut sama. Dan satu Nabi SAW, Lagi syafirul marhatu yawmain illa wa maha mahram. Al-Bukhari muslim. Artinya tidak harus seseorang wanita belayar perjalanan dua hari, kecuali jika ada bersamanya mahram. Bukan tak boleh, jalanan dua hari. Nah, tapi kalau berjalan dekat-dekat, tak boleh mungkin boleh. Ya, kalau bukan alim Muslim. Dan dalam satu riwayat lain bagi keduanya yang ini bukan Muslim, la tuh sabirul marah illa maadim makram. tidak harus seorang perempuan belayar melainkan dengan seorang mahram dengan tidak menyembuh dua hari atau tiga hari. Ini yang muktamadah. Ya, ada pun dalil harusnya seorang belayar, seorang wanita belayar jamba mahram hanya ada dua cerita. ya walaupun pada hadis sunat ya ialah apa yang telah dalam sebuah hadis riwayat al-Baihaqi ya dan kata anda mungkin tinggal pertua mungkin musliman apabila nanti saya saya saya teks Al-Baihaqi bahawa Saidina Umar radhiyallahu anhu telah memberi izin kepada istri-istri Nabi SAW untuk mengerjakan haji. Dan diutus bersama mereka Osman dan Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin A'ud. Ha, ini Syedina Umar. ya, istri si Nabi pergi haji dan tidak sama mahram biasa. Ya. Diantarkan dua orang sahabat yang mengiringi mereka. Ini bukan mahram. Ha. Jadi maknanya boleh bopat dua belayah tanpa Nah, ini Sayyidina Umar maknanya Sayyidina Umar itu tak akan buat sebuah kalau tak boleh kan dia itu sahabat Nabi yang berkembang nah. perbuatan Sayyidina Umar ini adalah satu dalil bagi keharusan seorang wanita pergi haji sunnah nah, sebab istri Nabi dah haji sama Nabi lah ya? ramai yang dah haji seperti kan? yang macam jadi dah mereka ada setengahnya sudah haji wajib nah, jadi mereka pergi haji benar Tanpa mahram Dan mengetahui bahawa sisi Nabi Muhammad SAW Telah pun pergi haji bersama begini Jadi ini yang mengatakan Boleh pergi Mereka dah haji sama Nabi Kemudian tak haji lagi Saya nak Umar kata pergilah Dan tak ada mahram Ada tiga orang lagi-lagi di atas Kiri mereka Jaga mereka Tetapi kalau yang muqtama Ialah yang pertama Ya, ini kalau sudah haji sekali Nak pergi yang kedua Kena ada mahal Ada pun dalil Yang membolehkan seseorang wanita itu Belayar yang wajib Walaupun seorang diri ha, Kalau haji wajib Kalau seorang pun boleh Kalau aman perjalanan, Haji wajib ialah hadis riwayat al-Bukhari daripada Adi bin Hatim katanya tatkala saya berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang seorang laki mengadukan hal kemiskinannya kemudian datang seorang lagi mengadukan perompakan dalam perjalanan yakni tidak aman dalam pelayaran maka baginda pun bersabda ya adiyu hal ra'ait al-hairata belum araha wa qad itu anha Qala ba in talaq fik al hatta tufib la taqutu ahadan illa Artinya wahai Adi pernahkah kau lihat Al Hirah Al Hirah ini sebuah kawasan dalam negeri Iraq Kata Adi tidak pernah tetapi saya pernah diberitahu tentangnya yakni ada sebuah kawasan nama Hirah ada orang Islam di sana saja. Sabda begini, kalau panjang umurmu Pasti kamu akan melihat seorang wanita Belayar dari Al-Hirah Hingga bertawaf di Kaabah Tidak takut sesiapa melainkan Allah Seorang wanita Belayar ha. Maknanya akan aman perjalanan Sebab ini orang datang mengadu kepada Nabi Banyak perubakan dalam perjalanan Nabi kata ini belum masanya Amat, nanti satu masa Amat ha. Bila aman tu Tidak orang berubah, belayar Dari Al-Hirah sampai Kaabah, mereka dapat tawaf belayar. Jadi menunjukkan Nabi Sita. Ini satu orang perempuan lah. Ya lama lah. Maknanya kalau aman perjalanan. Ha ah, itulah dadir. Ya. Kata Adi. Maka benar-benar saya telah sempat melihat wanita belaya seorang daripada Al-Hirah hingga Tawaf di Ka'bah. Tidak takut siapa pun mainkan Allah. Jadi sekarang berseslihan banyak masalah. Rumpa kita ni belayarnya hari-hari dah risau Ya Tengok Yang belajar seorang diri ini banyak. Yang pergi berniaga, yang pergi itu, yang pergi ini. Mereka pergi besar. Banyak. Inilah ni yang belajar makan angin. Belaya makan angin. Amar yang sudah tak kira halal haram pun kita tak cakap lah. Ya Tengok Ah, ha, Dia semayang. Dia halal haram pun tak kira apa ini. Dia pergi sini. Pergi sana jalan perkayaan. Tengok ya tak? Ini dah lain cerita lah. Katalah seorang berbuat sali'ah omba yang baik hendak belayar seorang tak ada kawan nak naik kapal tempuh pada ada hal di satu buat dia ada perjewah berlaku di Ulu Poh daerah Gapo dia, dia tak berani nak terjikir dia nak naiklah tu sekarang tak nak bola di situ saya nak ambil saya tekir naik kapal sebab orang sabut tak ada sabut pun naik tekir kan setuju orang tu salah betul apa apa boleh atau tidak kalau ikut hukum asal tak boleh tak boleh atau seorang wanita haram dia orang sama. tapi kalau mahu yang kedua kata boleh dengan syarat aman berjalan oh dia kata dari sini memang aman lah kalau kita naik ke, misalnya jika pun pergi aman Alhamdulillah lah. kita naik teksi kita kata pergi report insyaAllah sampai report kalau seorang perempuan. Ini pada biasa. Pada biasa. Haa. Ah, sampai. Dengan syarat perempuan, tak takut. Dia boleh takut, takut dia Dia tak takut, dia berani. Orang semua jayang, dia ayak, tuang. Dia tak takut. Dia naik tinggi dia, sampai... Dia, dia ma tahu mana masuk. Naik, cap apa pun. Naik ke bawah. Haa, berdua bawah. Ada spits yang tak ada sama-sama kacau. Sampai turun ke Lumpur ke Jakarta, dia turun padahal dia nak sambut sana. Tak ada nak sambut, eh, dia tak ada nak ambil tiket di tempat ni. Dan kalau kau bila aman Alhamdulillah. Jadi kalau aman perjalanan. Tak apa-apa, bolehlah dia pergi. Tak apa, tak dosa. Dan belayar ni pasal apa? Ada hal pada saudara sana. Siapa? Maknanya belayar yang ada tujuan yang betul, ter betullah. Ataupun kita kata kita hantar dia sampai port sajalah. Ini kepada tumpang dia seorang, Tidak ada orang sambut. Tapi tidak kepada tumpang pun. Sorang juga dia. Surang, dia ya. Tak ada apa perkara yang berlaku dalam perjalanan. Boleh? Tapi kita kata. Oh tentu sana nanti kalau dia turun. Sorang. Oh banyak masalah. Rompak, mencopet, orang jahat. Banyak orang semua. Ah, tak boleh. Tak. Perjalanannya aman. Tapi sana turun. Bersia ada orang sambut kat tadi Ok tak boleh bayar. Harap kat tadi Sebab tak aman Tak aman Kita nak Dan pun kena tengok Ada perempuannya Yang mungkin orang nanti Nak buat jahat Ada perempuan Kita kata oh, Macam perempuan ni Tak ada lawan nak jahat Itu pun kena tengok lah Tak ada ya. Jadi kalau syarat aman Semua sudah tetap Cukup Dan kita Biasanya Kita paham Tak ada apa-apa berlaku Maka bolehlah wanita berlayar. Tidak hal berlayar mengikut kaul yang ketur. Pendapatnya. Jadi kini jadi dengan ini kita tengok boleh keadaanlah. Ia adalah. Kadang-kadang ada masanya Berubah tu pun melayak sokong. Tadi siapa yang apa? Anda saja. Oh, Ia mesti pergi. Ah. Kalau ikut kaul yang tidak Haram halam ini. Tapi ini dia mesti pergi. Kita juga orang tak pergi. Di mana? Katalah seorang penuntut. Haa, penuntut. Dia nak balik. Tempat dia menuntut di Eropa ke mana. Atau. Kita hanya hantar dia sampai apa? Dia naik ni apa tu? Bagaimana dia buat pengisri lah tempat dia? Dan dia, balang, dia kata sana aman. Dia tahu dalam sekali. Tak ada orang kajau ke sana. Nanti aman. Kalau kita kata tak ya Kenalah bapak dia hantar sampai dekat tempat kami balik. Lagi bapak Belajar besar. Eh? Ya tak? Tahu apa nak pergi dengan grup tak ada orang nak pergi disuruh. Tapi kita kata aman, kau tahu jalan, bilang tahu jalan, aman. Ya kita antari sama ini. Bismillah. pakai kaul yang kedua. Nah. Yang sebenarnya sana tu amanlah, sana tu yang kita nampak lah, kawannya aman. Tapi mahu ada masalah disebab itu katanya kalau jalan siang aman, jalan malam ada sikit bahaya. Di jadi barat ni, ya, bangun jadi landa bu semua malam tak elok jalan tak tak kagum, kawan jahat banyak malam kerja, kalau siang tak ada apa, apa orang kerja banyak apa. -apa. Jadi jalan siang, malam yang jalan. Ha, cari waktu yang boleh jalan siap ha, Tentang perjalanan tu aman, Alhamdulillah. Asal awak tahu saja dia punya alamat apa cuma. Jadi ini hukum Islam ni Alhamdulillah sesuai lah, ya. Kalau ada masanya kita kata ambil hukum yang berat, beratlah. Kalau perlu, kalau kita kata itu darurat, ada hukum yang memberi kemudahan. Begitulah pelayaran wanita kehaji ini tadi ya. Kesimpulannya, dalam pelayaran wajib, seorang wanita boleh pergi dan boleh tidak pergi. Tanpa ada mahramnya atau suami atau wanita-wanita yang dapat dipercayai. Ya maknanya gaya haji. Dia tak ada mahram, tak ada suami. Al macam? Boleh pergi kita tak? Kita bilang awak dah pergi boleh dan kalau awak tak pergi pun tak apa. Lah, macam mana? Macam mana tak pergi tak apa? Kerana tak ada mahram memang tak wajib. Tak ada suami tak wajib. Tak ada ramai group tak wajib. Tapi kalau awak kata saya nak pergi juga. Boleh. Ini contoh yang kedua dengan syarat aman. Nah, syarat aman macam ada. itu. Ya. Adapun pelayaran sunnah, ada khilaf padanya tanpa mahram dengan syarat aman perjalanan. Wallahu a'lam. Ini pelayaran sunnah. Ya, ada khilaf. Keizinan suami. Adapun keizinan suami adalah satu syarat bagi isteri yang ingin pergi haji fardu atau sunnah. Mesti itu. Tak ada istri, tak boleh. Haji Fardu baik, Haji Sunat baik. Ya? Adapun isteri yang masih dalam iddah, tidak harus keluar untuk layar haji. Suami baru meninggal. Dia kena menunggu 4 bulan 10 hari. Tapi dalam masa 4 bulan 10 hari ini, nak pergi haji. Belum habis 4 bulan 10 hari nak pergi. Tak boleh pergi. Harap makam. Walaupun dia bilang, arwahnya dah hijin dengan saya, pergi dulu arwah dah jadi arwah. Begitu. Ini sangat hukum pembawulanah. Tak ada wah. Hukum iddah. Ada yang moh jawab itu. Dia tanya, saya tak boleh. Arwah ni dah diium. Saya nak fikir sama dia tapi tak boleh. Awak dalam iddah. Sama ada pelayar haji atau lainnya fardu atau sunat hingga selesai iddahnya 4 bulan 10 hari dengan ittifaq persetujuan tanpa khilaf dalam empat mazhab. Ha. Syafi, Hanafi, Hambali mengatakan ibadah wajib. Kenapa tak boleh? Sekarang kita kena fahamkan apa sebab. Ya? Dia kata saya ni pergi haji. Pergi haji wajib. Maka kita katakan, pegang edah pun wajib, pegang edah pun wajib. Ah, penggang edah wajib dengan Quran, asal Quran. Wal-mutlaqat yudrabasna, wal-liri taufana. Ada ayat yang mengatakan, wal Orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan istri-istrinya hendaklah istri-istri mereka itu menunggu empat bulan sepuluh nah. empat bulan sepuluh ini tak wajib Oh dia kata haji wajib. Sekarang dua wajib. Ah, haji wajib, indah pun wajib. Tapi mana dulu? Ah, Mana dulu? Dulu indah. Sekarang so, indah dah ada. Sekarang awak dah dalam satu keadaan wajib. Ah, menunggu. Haji wajib. Tapi haji dah belum datang sendiri. Ah, indah dah datang sekarang. Jadi dulu kan mana ya? dulu? Kalau awak dalam mengerjakan yang wajib Awak batalkan yang wajib ni pergi kerjakan wajib lagi satu Tidak salah Sebab makna edah ni menunggu, Jangan pelayar Jangan pergi mana-mana Habis awak belayar, Menangkan edah Awak nak buat satu wajib Batalkan satu wajib yang nak depan Tepatkan awak Yang sedang ada pada awak Jadi kena habiskan wajib dulu kemudian wajib yang kedua Ha nah, itu sebabnya Kalau pergi hajinya sah. Kalau dia pergi, hajinya sah. Tapi perbuatannya haram. Perbuatannya haram. Kadang-kadang ini minta maaf pada si si haji. Ijen ijen haji sok sah empok jemaah haji. Ada berlaku-berlaku belak bergerak. Tiada register semua suami mati. Dia tanya pada si. Boleh pergi tak? Dia bilang boleh. Haji Shah Cuma berdosa, hmm. berdosa. je Dia jawab begitu Maknanya kalau nak pergi boleh Pasal apa dia tak mau ni Susah Nanti tidak kasi balik duit Lain tu Berdosa Bawa orang berdosa. Orang tak tahu Orang, -orang tak tahu Dia tanya pada satu ustaz Ustaz so, dia bilang haram Dia bilang ustaz yang bawa saya pergi Haji boleh cuma, cuma Haji Shah Haji Shah tu betul tak pergi tu haram Tak boleh lah kalau ambil pun dia pergi ikut tak perlu silalah hancam tu. Takdaklah. Ya, ha. Ah. Patut tak boleh lah, naklah, tak boleh pergi. Eh macam mana nanti kita urus kalau kamu nak bayar tu, awak balik. awak belah. Awak nak bayar dah sekali lebih kurang balik. Awak dalam edar. Ini ya, hukum, ya, hukum. Orang tak boleh Kalau bawa awak semua sama melanggar hukum. Tak Atau... boleh. jaga. Adapun syarat sah haji dan umrah ada empat perkara. Ini syarat sahnya. Tadi syarat wajib, ya. Wajib pergi. Ha, ini syarat sah. Yang pertama syarat sah secara mutlak adalah satu saja, Iaitu Islam. Asal ha. orang tu Islam sah haji. Karena kanak-kanak Islam sah haji. Cuma belum wajib. Orang gila pergi haji sah haji. Cuma tak gugur haji baru. Ada ha. yang Apa? Eh ya dah kena ihramkan dia kena apa semua? Haji dahsah. Mana dia boleh buat tu? Kita aturkan cara buat budak Kau kita bawa. Haji dahsah. Sampo belum wajib. Dah tak gugur haji fardu. Tak gugur haji fardu. Belum lagi dia buat haji untuk diri dia. Tapi boleh dibuatkan untuk dia. Jadi secara melang syarat Islam hanya orang kafir dia tak sah haji. Orang murtad tak sah haji. Ha. Nah. Kalau dia salah. Maka anak yang belum tahu membezakan orang gila, hamba sahaya sah haji mereka dengan syarat-syaratnya, walaupun hajinya belum dikira haji waktu Islam yang menggugurkan kuatipah. Sah bagi wali kanak-kanak kecil yang belum memais, dan wali bagi orang gila mengihramkan keduanya itu. Jadi diihramkan Katalah satu orang ratacioman, dia bawa pergi sana dengan harapan sedih doakan di sana mudah-mudahan dia baik. Apa. Kena ehramkan, lah. kena ihramkan Ada sah dibawa semua. Itu.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 dia boleh haji Mana dia boleh pergi semua Dia boleh diniatkan apa semua Dan pahala perawatan Dan dalam riwayat Abu Daud Budak itu diangkat daripada tempat tidurnya Maksudnya budak kecil pun Ini budak saya nak bawa pergi haji Boleh di bawah, dia haji Boleh dia bawa pergi haji Nabi kata boleh Bukan dapat pahala Jadi hadis mesah Semua belum gugur wajibannya Nanti kalau dia dewasa Kena pergi Ya eh? Yang kedua, syarat sah membuatnya dengan sendiri. Ialah dua perkara, Islam dan Temis. Ha, ini syarat membuat dengan sendiri. Yang tadi, orang lain buatkan. Ya? Macam tadi, orang gila, budak, kita kena bawa, ada yang kita kena buatkan untuk dia. Ha, macam lontar, tak kecil, tak lontar. Ya tak? Ha, kita lontarkan untuk dia. Ha. Jadi, ini dia sendiri nak buat. Dengan syarat dua. Pertama Islam dan Dam Yis. -yis ni maknanya tahu membezakan. Jadi budak umur tujuh tahun. Kita kata, kau nak buat haji, ya budak tu anak orang Islam, misalkan lah. membezakan satu-satu. Buat hadis ni. Ya? Baru sah. Kalau sudah memayis, orang lain buatkan tak boleh. Haa. Maknanya orang dewasa Dua orang pergi Sudahlah kau tawafan untuk aku lah Aku tak boleh tawafan lagi. Mana boleh Kena buat semua sekali Melontar Awak kena melontar Tapi awak kata saya tak mampu melontar Saya takut melontar Baru wakil Ya tak Kalau dia terus main wakil saja Tak boleh Selagi dia boleh buat Dia mesti buat Nah pasal dia sudah boleh membuatnya Maka kanak-kanak yang belum memais Dan orang gila Tidak sah membuat sendiri Ha, Kata lah budak tiga tahun nak awak wihadi, awak ajar dia semua buat seni, buat seni buat. Dia buat. Tak pakai? Kerana dia belum ahli ibadah Awak kena buat untuk dia. Ha. Jadi kalau budak yang belum bagi yesu, awak dokong, awak tawarkan. Ha. Awak tawarkan. Tapi tawar tu bukan awak. Untuk. Tapi kalau pimpin tak salah Ya, pimpin. Tapi maknanya awak bawa Ha, kalau kata Kau tahu selama-apa nanti Mereka ada lah Budak umur 3 tahu, Belum Tapi dia tahu 4 tahun Tak boleh Ini Kalau tempat tu amat dah kan Kalau sekarang ni Jangan dibuat. Budak-budak kecil ni Habislah masih Dia orang. orang eh, Tapi katalah Pusuh orang Misalnya tak sini Tak boleh Selagi orang tu belum tahu membezakan, Dia tak boleh buat ini. Ha. Atau kita tahu diri tak ada umat Kita semua tahu sendiri Kau tahu Dia tahu apa hal dia buat ni bagaimana Awak punya sama-sama dia, Benda sama-sama Belum sebab dia tidak cukup syarat untuk buat sendiri <tuh> tapi yang si Omak ni kena buat sendiri, muda 8 tahun kita bilang buat sendiri, buat sendiri ajar kan, kita buat <tuh> jadi, ya, jangis kadang-kadang yang belum maiz, orang gila tidak sah membuat sendiri jadi orang yang sudah memaiz, buat sendiri lah anak-kadang 7 tahun, 8 tahun buat sendiri Ketiga, syarat sah membuat haji nazar. Iaitu tiga sahaja. Islam, balik, berakal. Dia bernazar untuk buat haji. Budak-budak ya, punya nazar, belum boleh pakai lagi. Orang tua bernazar. Ya, dan mesti berakal, sempurna. Baru sah nazar, sempurna. Syarat sah membuat haji atau umrah fardu islam ini haji islam maknanya haji yang pertama haji yang menjadikan rukun yang menghuburkan rukun islam awal itu, ini empat syarat pertama islam kedua bahagia, ketiga berakal keempat merdeka katalah hamba sahaya kalau ada dibawa oleh tuan pergi haji dan dia buat haji lah dia buat sendiri, pasal dia memayas tuannya buat haji, dia pun buat haji dia tak wajib haji. pasal dia hamba. Tapi lepas satu tahun, tuannya merdekakan dia. Kenapa buat haji? Lagi sekali. Oh saya dah haji begitu lagi. Masa awak haji tu hamba. Sekarang awak dah merdeka. Sebab haji Islam Muslimah merdeka. Merdeka. merdeka. Awak dah merdeka, sudah bebas. Cukup syarat Pergi haji lagi. Beberapa masalah yang berhubung dengan syarat sah. Pertama, wali kanak-kanak atau orang gila yang mengehramkan mereka, wajib menahan mereka daripada perkara yang dilarang semasa ihram. Kalau mereka melakukannya, tidak ada dendam atas wali. Tetapi kanak-kanak yang membayar, jika melakukan larangan atau membuat kesalahan yang mewajibkan dam, wajiblah walinya membayar, membayarkan damnya. Jadi begini, satu orang pergi haji, bawa budak kecil. Nah? Ya? Kemudian dia budak. Jadi, ehram kamu dah tu. Dia kena jaga budak tu. Jangan buang buku. Jangan buang rambut. Jangan pakai bau-bauan. Macam orang ihram dia. Dia kena jaga. Dia berhati. Tengok. Tapi, katalah terlepas dari perhatiannya, budak tu buat, Budak tu buat, Dia tak kena letam apa-apa. Ya? Tak kena. Tam. Budak tu memang tak kena letam. bawa dia pun tak kena letam macam mana. Tapi, yang warisnya pun tak kena letam apa-apa. Tetapi kanak-kanak yang sudah memayus, budak 8 tahun atau 9 tahun, pergi haji Dia buat salah, dia kena datang. Siapa nak bayar adab dia tak nak apa-apa, bapak dia bayar. Pasal ha? dia cukur rambut, tak dia buang kuku, tak dia pakai bau-bauan atau dia pakai ber... pakai baju. Dia lah bapak bayar kan Kenapa dia kena bayar dam? Kerana anak ni tahu berbeza Dan awak suka-suka tahu kepada anak ini Bahawa ini tahu dibuat. Kalau anak ni membuat Mesti anak tu tahu yang ini salah Jadi siapa nak bayar? Awak lah yang bayar Kalau dia ada harta Awak mintalah harta dia kita kena Bayarkan tau Kalau dia nak, kalau dia ulang tak nak Apa nak buat? Awak kena bayar Awak bawa Dia kita jaga Menurut kawal yang asas Yang ini kawal yang lebih kuat Kanak-kanak yang memayis Yang ini yang 7-8 tahun dia bawa pergi haji Tidak sah berihram haji atau umrah Melainkan dengan izin wali Dengan izin wali Jadi maknanya Wali dia kakak ada Untuk ikhram, ikhram Itu izin Pakai ikhram Mandi Pakai ikhram Semayang nurangan Asyarangnya, itu dengan izin. Mesti diizin, diisyarat. Kalau wali tak izin, tak sah. Kena izin. Dari wali. Itu mengikut tol yang asok, tol yang lebih nah, kuat. Tol yang tak kuat, mengadakan, dia buat sendiri. Bolehlah, kalau dah pergi sana, dia buat sendiri. Tak payah tunggu izin. Dia izin itu maknanya, wali izinkan. Sebab apa? Ini wali nak kena jaga, wali nak kena bayar bank, nak kena buat apa-apa itu semua. jadi lepas diizinkan dia boleh dia dah haram semua mana-mana amalan yang boleh dibuatnya sendiri hendaklah ia membuatnya sendiri yang tidak boleh dibuatnya sendiri dibuatkan oleh walinya ha, kata dia boleh buat sendiri dia boleh tawaf sendiri ya katalah budak umur 7 tahun atau 8 tahun boleh tawaf sendiri dia sendiri tahu tak tapi katalah tak sanggup dia nak masuk dalam itu. Um, manusia yang ramai umur tujuh tahun barangkali kecil nak lah dia ya? bapak dia kena dukung dia tawarkan ni? atau umur lapan tahun tak tahu, sampai dia nak menonton tak sampai Bapaknya dia menonton dia. tak mampu dia nak buat ya? saya tak tahu saya tak nampak ada budak-budak pergi menonton ya mudah-mudah tu. kalau pergi mengantar tak payah kan? dalam ramai-ramai jadi bapak dia buat kan dan wajib dibawa dia ke tempat-tempat haji seperti Arafah, Muzdarifah dan sebagainya tak boleh tinggalkan kalau dia sudah diharamkan kalau dia tidak diharamkan tak ada apa-apa lah dan ada khilaf antara ulama wajib diharamkan atau tidak ada setengah mengatakan bila bawa ke sana mesti diharamkan dan kita mengatakan tak ada apa-apa kalau susah tadi. Tapi dibawa tu kerana tak ada siapa yang tak jaga dia pasang. Tapi kalau dia diharamkan dia mesti pergi ke tempat-tempat. Wallahu alam selesai nota kita yang ada ini insyaallah nanti dua minggu lagi kita kasi ya nota yang baru, -baru berkenaan dengan pemukum hadis itu. Ada apa pun nak Ya, aha, wajib wajib nazar wajib walaupun walaupun dia belum buat haji ha, tidak, dia tak boleh bernazar haji kalau dia belum buat haji kalau dia belum buat haji dia tak boleh nazar haji sebab nazar syaratnya mesti perkara yang bukan wajib yang sukses. Awak tak boleh kata. Kalau baik sakit saya ni. Saya akan haji lah tahun ni. Padahal awak belum haji. Tak payah bilang baik sakit. Saya tak baik sakit. Ke, haji wajib. Ha. Tapi kalau awak sudah haji. Awak kata kalau baik sakit saya. Saya akan haji tahun ni. Jadi nazar Wajib pergi. Kalau dia bilang tahun ini, Tahun inilah. Ha. Kalau dia tak bilang tahun ini, Bila-bila tahun ini, sebab perkara yang wajib tak boleh dinazarkan. wajib apa tak wajib fardu'ain fardu kalau fardu'ain boleh fardu'ain tak boleh saya penazar kalau sampai hajat saya saya akan sembahin jemaat kalau lagi-lagi kalau sampai hajat sampai hajat sembahin jemaat ini wajib fardu'ain mana boleh dinajar-dina eh. tapi kalau orang perempuan boleh Benar, tak? Ya. Nah, ini satu masalah Tentang perempuan tadi pun saya Tak tahu bahawa dia dengar ada Orang beritahu dia hukum apa -apa. Ada hilah tentang perempuan Yang nak pergi haji ni Tentang sunat ni hadis sunat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh Ada kata maharam, ada kata maharam kan Jadi dia buat satu hilah Dia kata saya tak Nazar. Ha. Bila tak haji Masuk kategori wajib ada kelonggaran tentang syarat. Haa, jadi nazar. Boleh lah. Bolehlah nazar tadi, tapi jadi wajib lah. Masuk kerja-kerja wajib ni. Tak ada mahram boleh. Ikut syarat yang wajib. Haa, saya dah nazar. Boleh. Tapi ingat, awak nazar betul. Kalau awak tak dapat pergi itu nazar, tetap bila-bila mahu mesti pergi. Ah, jaga. Tak jadi satu kewajiban atas awak kalau awak tak tutahkan tadi. Apa salahnya? Ta kalau tak azan, bunyi mega tu tak kira. Kalau selawat sudah bunyi. Jadi eh, bila tak nazan, jadi wajib. Nah, jadi tak ada masalah. Ada tak ada? Ya. Ini tak ada kena-mena dengan bab haji kita lah, ya. Saya kira kita ambil bab haji. Ada apa masalah tak bab haji? Laki kita ada indah. Laki laki tak ada. Jangan awak bilang laki laki untuk terlibukibasah witti bau mati. Tidak, tidak. Itu maksudnya kan Maksudnya itu ya. Maksud awak itulah misalnya istri baru mati kan? Anak berhaji. Tidak apa berjalan tu. Dosam berhaji. Kau berhaji satu bolehlah. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak laki-laki boleh dan bopan tak boleh minta surai pun tak boleh sebab dia mesti ber... mesti bersangkut dengan suami dia kena minta izin katalah suami dah surai talak satu belum habisnya tak dia tak boleh pergi melainkan dengan izin suami minta izin saya nak pergi haji walaupun dah surai talak satu kerana dalam isdah talak satu, talak dua dan talak tiga juga dalam isdah tu awak tak boleh keluar ya yeah. ya sama dalam kita dalam mazhab kita syafi'i ah tapi imam maliki mazhab maliki mengatakan dan di fardhu Haru al fardhu al wajib al fardhu mazhab maliki boleh maliki tapi syafi'i jadi kalau ada orang kata boleh pergi walau suami tak izin pun di pakai mazhab kaygila Ah, ha, cukup tak lelah, eh? tetapi implikasinya tanggunglah. Kalau jadi hal tanpa pergi hati dia balik tengok ada pasangan lagi bagi suami-suami. Suami tadi suami, suami, suami, dia pergi juga, dia tinggalkan suami. Suami kawin satu kejap. Abis, awak balik dah jemaru. Abis, awak jemput tinggal tinggalkan saya. Misalan, tak misalan ni boleh misalan. Boleh jadi, ah? Ha? Ah, awaklah tapi awak awak bilang biar dia pergi awak dah izin mesti ah. <laughs> awak dah izin jadi awak kata biarlah dia pergi aku boleh ada peluang kan ah, ah, kalau awak izinlah <laughs> <laughs> ya apa kau nak a Boleh, boleh. masalah. Cuma macam misalnya macam Haji Samad Tok. Haji Samad Tok yang kita buat umrah dalam bulan haji. Katanya abdal kita buat dam tu sebelum kita pergi Arafah. Itu abdal. Abdal. Sebelum kita pergi Arafah, kita selesaikan dam dulu. Ha, tapi itu abdal. Saja tidak mesti Lepas itu pun boleh buat. Ya. ya. Nazar ni lafaz mesti lafaz bukan niat jadi awak keluarkan lafaz awak kata wajib atas aku pergi haji tahun ini atau wajib atas aku pergi haji sekali lagi atau atau aku bernazar untuk pergi haji sekali lagi itu yang menjadi kewajip tapi kalau awak kata kalau rezeki insya-Allah datang lagi sakit lain kali tak pergi lagi itu bukan nazar. Nazar tu lafaz yang menunjukkan awak wajibkan adat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima a'lqtana, rabbana annal ladhi yanfa'na. Rabbifaqilna wa bi'alna wa qara ba'il lafiina minna ma'al qutr رب وفقنا وفرهم لما ترضى في قولا نبعلا كرما وارضخ الكلاء حلالا دائما وارضخ الله علماء علما الخير بالخير ونفات الشر ربنا أصلح لنا كل شؤون وارضخ الرجل دامين فالعين وارضع عنا ربنا كل الضيون قبل أن تأتيهما رسل المرون وارضر اشكر أن تأكرم من تدر وطلاة الله تعجل مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب الجيل الناس شفاء وعلى الاله الكرام الشرفاء وعلى صعب المصابين لا والحمد لله رب العالمين